בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, חלק ב', תפילה א', במסעדה תורה א', בליקוטי מוארנטיניאנה. אדון קול, מושל בקול, אתה בראת את ישראל לעומך כדי שיזכו לתכלית האמיתי, לתכלית הנצחי, עד שיהיה להם ממשלה למלאכים. כי זהו התכלית והסוף של איש הישראלי שנברא בשביל התכלית הזה כדי שיהיה לו ממשלה על המלאכים. ועתה אבי ראה גם ראה, כמה אני רחוק מהתכלית הזה מקצה אל קצה ותכלית היחוק. ולא די שלא זכיתי לתכלית הזה, אף גם מראותי את מעשיי וקיפחתי את טובתי וקדושתי. כי חטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, והוסחתי בכל פעם חטא על פשע, ימים על ימים, שנים על שנים. <ח embrace> עד אשר לא חלף עלי יום אחד מכל ימי חיי, בלי חטאים ופגמים רבים ועצומים, גדולים וקטנים. עד אשר רבו מכל ימים ומעפר הארץ ומטיפות הים. ועצמו משערות ראשי וגבהו מנשמת רוח אפי עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות אפילו שעה אחת מעוצם מרירות עוונותי הרבים מאוד. אוי לי מה עשיתי? ואם זכרתי ונבהלתי, נעוותי אם נשמוע נבהלתי מרעות. טעה לבבי פלצות ביעתתני. את נשף חשקי שם לי לחרדד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. מה אמר מה אדבר מה אצטדק כי כבר שפכתי שיח לפני בוחן כליות כדברים האלה כמה וכמה פעמים ועדיין לא נתעוררתי באמת לשוב אליך כראוי באמת. ובאמת ידעתי אדוני אלוהי כי לא עליך תלונתי חלילה כי אם עלי ועל נפשי. אנוכי סבותי בנפשי כל אלה. בי אני אדוני העוון והמלך וחסאון נקי אך אם כל זה אמרתי, ואימא ארוץ הדברי אלה לפניך, אולי אמצא אתה חן וחסד בעיניך, שתעשי עמי כגודל נפלאותיך הנוראות, ותחתור חתירה מתחת כיסא כבודיך, ותחזירי עיני בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם, באופן שאזכה מעתה לרדוף באמת אחר התכלית האמיתי אשר בשבילו נבראתי, עד אשר אזכה להשיגו באמת. ריבונו של עולם, ריבונו דאלמא כלה, יודע כל התעלומות, סופר ומביט עד סוף כל הדורות. אתה יודע את עוצם הקנאה שנתקנאו בנו המלאכים, מחמת שיש בכוחנו להשיג התכלית הזה למשול עליהם. ובפרט בחלושי כוח בישראל כמוני, העני והאביון, הפגום והמקולקל. אשר מנעורינו התגרו בנו והבעירו בנו אשת תאוות, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ובעצם כסילות דעתנו לא חסנו על נפשנו להתחכם ולהתגבר על התאוות, עד אשר נעשו הרגל אצלנו כל התאוות רעות. ועל ידי זה באנו לכמה חטאים ועוונות ופשעים בשוגג ובמזיד, באונס וברצון, כפי אשר יודע כל אחד ואחד את נגעי לבבו ומכרובי נפשו. עד אשר עוונותינו עברו ראשינו כמסך הבד יכבדו ממנו. ועתה מה נעשה ומה נפעל, כי אין אנו יודעים שום דרך ועצה איך להתגבר על כל התאוות רעות אשר כבר הוגלנו בהם מאוד. אה ah, אדונייך נעשה, אה אדונייך נברח, אה אדוניי, ואני שאול בעולם הזה לזמן מועט מאוד, כצל עובר וכאבק פורח, ומה אשיב שולחי דבר ומה אעשה ליום פקודה. ומה העסק יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו? ריבונו של עולם נכון, כיסאך מאז מעולם אתה. עדותיך נאמנו מאוד לבית חנה וקודש, אדוני לאורך ימים. כי אתה מלא רחמים, ורק אתה לבד יכול לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו את הגרוע והפחות שבישראל. כי אתה לבד יודע את מקומו של כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף, ואיך נולד ואיך נמשך לזה העולם. ובאיזה מקום היה בגשמיות וברוחניות. וגם כמה חמימות של תאוות המשגל נכנס בכמה אנשים מבני ישראל על ידי הניקה שינקו חלב מנשים שאינן קשרות כאשר אתה ידעת. אין בעוון חוללנו ובחטא חמתנו עמנו עד אשר גברו עלינו מצולות ים, הרהורים ומחשבות רעות רבות מאוד. ויחנה בעמל ליבנו נכשלנו ואין עוזר. אנא ה' טוב ומטיב לרעים ולטובים, זכנו ברחמך רבים, ותן לנו כוח וגבורה מעתה, באופן שנזכה לתכלית האמיתי, עד שתהיה לנו ממשלה על המלאכים, ותיתן לנו כוח לעמוד בממשלה זו, שיהיה קיום לממשלתנו זאת לעד ולנצח. ותזכנו ותעזרנו, ותתן לנו דעת שנזכה לאחוז עצמנו בכיסך ועודיך, שהוא שורשי נשמות ישראל. ובכן תזכנו ביחמך הרבים שנזכה לשמור את היראה שבלב, ותזכנו לקבל את השלוש רגלים, שהם פסח, שבועות, סוכות, בשמחה וכתבה גדולה, רבה ועצומה, וביראה ובאהבה, ובקדושה ובטהרה גדולה, ובתכלית השלמות כרצונך הטוב. ויזכה לכבדם בכל מיני כבוד ועונג, באכילה ושתייה, ומעדנים טרובים ומלבושי כבוד, ובתפילה וכוונה, בשמחה גדולה ובהתעוררות גדולה. ונזכה להמשיך עלינו דעת גדול וחדש בכל רגל ורגל מהשלוש רגלים. ונזכה לתקן ולחדש כל השלושה מוכין שבשלושה חללי הגולגולת, שהם חוכמה ובינה ודעת, על ידי השלוש רגלים. עד שנזכה על ידי זה לשבר ולבטל כל השלוש תאוות רעות שהן תאוות ממון ותאוות משגל ותאוות אכילה, אשר הם היו בעוכרינו, ועל ידם איבדנו מה שאיבדנו בנו למה שבנו. אנא ה', אנא ה', חוס וחמול עלינו, חוס וחמול על נפשנו, חמול על עוללנו וטפנו, חמול עלינו ועל כל התלויים בנו, חמול על כבודך. וזקנו מעתה וחזקנו ואמצנו בשמחנו בשמחה דקדושה. באופן שימשך עלינו כוח וגבורה גדולה דקדושה, עד שנזכה מהרה לשבר ולבטל כל השלוש תאוות האלה. ונזכה להמשיך עד את קדושה לתוך לבבינו על ידי קדושת השלוש רגלים. ועל ידי זה נזכה לתקן את לבבינו, לבטל מלבבינו כל השלוש תאוות האלה, ולא יישאר אצלנו מהם שום רושם כלל. ותזכנו לקבל חג הפסח בקדושה הגדולה זמן חירותנו. ועל ידי זה נזכה להמשיך מוח ודעת לשבר תאוות ממון. ובזכות קדושת חג השבועות, תזכנו להמשיך מוח ודעת לשבר תאוות המשגל. ובזכות קדושת חג הבסוכות, חג האסיף, תזכנו להמשיך מוח ודעת לשבר תאוות אכילה. אנא אדוני חוס וחמור עלינו, ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. כי אתה ברחמך הרבים גילית לנו אלו העצות טובות קדושות איך להנצל מכל רע. והודעת לנו עצה טובה וישרה לשבר כל השלוש תאוות העיקריות על ידי קבלת השלוש רגלים בקדושה כראוי. אבל אתה ידעת את רוע לבבינו וקשיות עורפנו, בלבול ועכירת דעתנו וגודל חלישותנו. עד אשר גם העצה בעצמה קשה עלינו לקיים, כי אין איתנו יודע עד מה, שום דרך ותחבולה איך ובאיזה אופן נזכה לקבל השלוש רגלים כראוי. כאשר נגלה לפניך אדון קול, כמנו רחוקים מקדושת השלוש רגלים. כי פגמנו בכל תורתך הקדושה, ובפרט בקדושת ושמחת שבת ויום טוב, וגם בשלוש רגלים בעצמם פגמנו פגמים הרבה מאוד. אנא אדוני, הודיענו נא את דרכיך, ונדע איך נמצא חן בעיניך, ואיך נזכה לפעול בקשתנו אצלך, באופן שנזכה להתקרב אליך באמת. ונזכה לקיים כל העצות הטובות האמיתיות אשר גילית לנו על ידי צדיקיך האמיתיים, עד שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. חוס וחמול עלינו, יהמו ויחמרו נא מעיך ורחמיך עלינו. מלך רחמן רחם עלינו טוב ומטיב ידרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך. זכנו וחוננו בהחמך הרבים שנזכה כולנו לקבל כל השלוש רגלים בשמחה ובכתבה רבה ועצומה עד אין סוף. ותזכנו לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. חוץ וחמור אלינו כי אין יודעים שום דרך איך לזכות לשמחת יום טוב, כי אם בכוחך הגדול לבד. קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתך, סבאנו מטוביך ושמחנו בשועתך. ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו ה' אלינו בשמחה ובששון מועדי קדשך, עד שנזכה בזכות וכוח קדושת השלוש רגלים לשבר ולבטל כל השלוש תאוות רעות, שהן תאוות ממון ותאוות ניאוף ותאוות אכילה. ונזכה להיות קדושים ותאורים באמת, ותוציאנו מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול. ונזכה להמשיך הדעת הקדושה לתוך הלב, לתקן ולזכך ולתאר הלב מכל השלוש תאוות האלו. ביקויים בנו מקרא שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך כי ה' הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ודרשנו בהחמיך רבים לתקן ולזכך הדמים שבקרבנו, ונזכה להכניע הדם שבחלל השמאלי שבלב. ותעזרנו שנזכה לזכך ולטהר את ליבנו מפגם ארץ עכירת הדמים שיש בנו מינקותנו. על ידי עכירת החלב שאינו טוב שהיינו יונקים אז. אשר על ידי זה מתגבר חס ושלום חמימות תאוות המשגל. אנא ה' זכנו לתקן ולזכך כל זה מהרה, עד שנזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי. ותזכנו לקדושת הברית באמת, ותרחם עלינו ועל עוללנו וטפנו, ועל כל ילדי עמך בית ישראל. ותזמין ביחמך הרבים לכל ולדותינו מניקות כשרות ועגונות, שיהיה חלבם טהור וכשר זך וצח ותשמור ותציל את כל זרעינו, שלא ינקו מנשים חצופות אשר חלבם טמא. שלא ימשיכו בהם חס ושלום ערש תאוות המשגל. כי באמת אין בנו דעת לשמור זרעינו מזה. רק בהחמך לבד תשמור את זרעינו, שלא ינקו מחלב שאינו טוב וזך. ותעזור לנו ולזרענו תמיד באופן שנזכה כולנו, אנחנו וזרענו, לשמור את הברית קודש באמת, ולתקן ולתאר עצמנו מכל השלוש מידות אלו שהזכרנום לפניך. ועל ידי זה נזכה לשמור את היראה שלמה שבלב, ונזכה לבניין ירושלים חיש קל מהרה. ושם נעבוד לך ביראה, כי מעולם ושנים קדמוניות. וליראה ממך תמיד, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהינו. לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמות תמיד. עד שנזכה על ידי היראה שלמה שבלב לברום מלאך שישפיע נבואה לכלי הנבואה. וימשך השפעת הנבואה בעולם, ויקויה מקרה שכתוב וניבאו בניכם ובנותיכם. ותשמרנו ותצילנו מתמנות, שלא יהיה לנו שום תאווה וחמדה לשום התמנות כלל, לא התמנות גדולה ולא התמנות קטנה. ולא תטיל עלינו צורכי ציבור כלל. רק נזכה לעובדך באמת וביראה ובאהבה, בתמימות גדול ובפשיטות למענך ולשמך לבד, בלי שום פניות ומחשבות זרות כלל. ונברח מן הכבוד וההתמנות בתכלית, ונתרחק מההתמנות עד קצה האחרון באמת לאמיתו. ובכן, תרחם עלינו מלא יחמים ותחוס ותחמול על ימינו ושנותינו, ותטיב לנו מטובך אמיתי. ותזכנו לתפילה בשלמות, ונזכה להתפלל כל תפילותינו לפניך בכל לב הנפש, ולא נזלזל חס ושלום בדברים העומדים ברומו של עולם, שהיא התפילה, ולא נעשה תפילתנו קבע אל הרחמים ותחנונים, ולא תדמה עלינו תפילתנו כמסוי חס ושלום, רק נזכה בהחמיך רבים להתאמץ ולהתחזק ולהתגבר בכל כוח. עוז ותעצומות בכל מיני כוחות להתפלל תפילה שלמה לפניך, וכוונות הלב באמת כראוי. כי אתה יודע יבינו שבשמיים כמה קשה וכבד עלינו לפתוח פינו בתפילתנו, ותפילתנו פגומה מאוד. חוסה עלינו כרוב רחמיך וזכנו לגאול ולפדות את התפילה מן הגלות הגדולה והמרה שנפלה אצלנו עכשיו בעוונותינו הרבים. חוס וחמול, חוס ורחם, חוס והושיע מהרה למען שמך לבד. למענך, למענך, ולא למעננו. פתח פיך לאילם כמוני, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, תכין ליבי, תקשיב אוזניך. עוזרנו מלא רחמים יושב תהילות ישראל, שתהיה תפילתנו שגורה בפינו תמיד. והקוים מקרא שכתוב, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפאתיו. ונזכה בכוח תפילותינו להכניע ולהשפיל ולשבר ולבטל כל הרפואות הטבעיים של הרופאים. ויתגלה האמת בעולם שאין שום רופא בעולם יודע כלל לרפאות שום חולת. רק כל הרפואות כולן הם רק על ידי הדבר ה' לבד. על ידי תפילות ובקשות ותחנונים של הצדיקים בעלי התפילה המתפללים על ישראל ומרצים ומפייסים אותך וממשיכים רפואות בעולם. כי כל העשבים והסמים של הרפואות וכל הכוכבים ומזלות הממונים עליהם, כולם מקבלים כוחם מהמלאכים אשר עליהם. ואלו המלאכים מקבלים כוחם מהמלאכים הגבוהים עליהם. וכולם מקבלים ולווים זה מזה וזה מזה עד למעלה למעלה. אז שכולם מקבלים כוח מהמלווה הגדול שהוא הבעל תפילה שזוכה לדבר ה', שהוא שורש כל הבריאה כולה מראש ועד סוף. כמו שכתוב בדבר ה', שמיים נעשו כל צבעם. על כן אי אפשר להמשיך שום רפואה בעולם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים לבד. ותזכנו לדעת זאת באמת, גמורה ובאמונה השלמה. וברחמך רבים נזכה להמשיך ולקבל כל הרפואות לנו ולכל עמך ישראל, על ידי דבר ה' של התפילה לבד. ותעזרנו ותושיינו שנזכה להמשיך כל הכוחות של כל הרפואות לתוך כל הדברים שבעולם. ללחם ולמים ולכל דבר מאכל ומשקה שתזמין לתוך פינו לאכול ולשתות, יהיה מה שיהיה. יימשך לתוכם כוח וסגולת רפואות של כל העשבים והסמים. עד שיהיה לנו רפואה שלמה בכל עת שנצטרך על ידי לחם ומים לבד. ויקוים בנו מקרא שכתוב, וברך את לחמך ואת ממך, ואסירותי מחלה מקרבך. ותרפאיין ובחמך רפואה שלמה בגוף ונפש. לכל רמח איברנו ושסה גידנו, כי אתה לבד ידעת את כל מכאובנו ואת מחלותינו הגלויות לנו והנסתרות מאיתנו. אנא אדוני רפאנו אדוני ונרפא הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ועלה רפואה שלמה לכל תחלואינו לכל מכאובנו לכל מכותינו. להתפלל על הילדים של בני הצדיקים שהיה להם צער, גידול בנים נחמנא ליצלן, ובפרט לפלוני בן פלוני וכו'. אל נערפה נא לו רפואה שלמה, ותן לו חיים ארוכים וטובים, ויחיה, ויאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים. ותרפאהו ותחלימהו ותחיהו, ויזכו אביו ואימו יולדיו לגדלו בנחת ובשמחה, לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לאריכות ימים ושנים טובים. ויזכו לראות ממנו בנים, ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. מרד על מכולה חוס וחמול עליהם ועלינו, ועל כלליות עמך ישראל, עמך הקדוש אשר בהם בחרת, ואמור לצרותם די, כי כבר סבלו צער גידול בנים הרבה יותר, יותר מדי בעוונותינו הרבים. אנא אדוני חוס וחמול והחם עליהם ועלינו ועל פליטתנו. יהמונה ויחמרונה המון מאך ויחממיך. על רתיחת דמעתם, וצערם, ואנקתם, ואנחתם, וכיליון עיניהם, שיש להם בכל יום, בכל שעה ובכל עת. אשר עיניהם תלויות אליך לבד, כי עיני עבדים אל יד אדוניהם, כי שפחה ליד גברתה. כן עיניהם אל אדוני אלוהיהם, עד שתחונם ותרפא, ותבריא ותחלם ותחיה בנם זה, באופן שלא יבוא לידי מחלה וכאב ומחוש כלל. כי לנער הזה התפללנו. ותזקם ביחמיך רבים וחסדיך עצומים לגדלו בנחת ושלום ושלווה לאורך ימים ושנים טובים. רחם עליהם למען שמך כי לא אמר ה' למחות שם ישראל חלילה, כי שמך משותף בשמנו וכבר הבטחתנו לעמוד בעזרתנו תמיד. ריבונו של עולם, אתה יודע כי אין בנו כוח ושכל איך לבקש ולרצות אותך זה. כי באמת היה ראוי לנו ליפול על פנינו תמיד ולהשתטח לעפר ארץ. יומם לא ננוח, לילה לא נשכב, לא נחריש ולא נשקוט ולא ניתן דומי לך. ונזכיר אותך תמיד שתרחם על יוצאיך לצעם הקדושים, על כל אחד ואחד, ותרפאה עם רפואה שלמה. כי כבר סבלו כולם ייסורים ומכאובים גדולים ונוראים. מי יבין עוצם פלאיך ודרכיך הנפלאות, ומי יערער אחר מידותיך? כי צדיק אתה, אדוני, וישר משפטיך. אך כבר קיבלו צר ויסורים יותר מדי. האומר לעולמו די, יאמר לצרותיהם די. חוס וחמול עליהם ועלינו, ויתפלל בעדם ויחיו כולם. כי אין לנו דעת ושכל איך להתפלל עליהם. כי אם אתה לבד, בהחמך רבים תתפלל בעדם תמיד, ותברכם ויחיו. ימים אל ימיהם תוסיף שנות חיים. יראו זרע יאריכו ימים ושנים, יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ויצאו מהם בנים ובני בנים דורות ודורי דורות עד סוף כל הדורות לעולמי עד ולנצח נצחים. ובכן תרחם עלינו גורל חזק ותגלנו מהרה משלוש עבודות רעות, שהן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. כי תשמרנו ותצילנו תמיד מפגם עבודה זרה, חס ושלום, שהוא פגם האמונה. ולא תעלה ולא תבוא ליבנו שום מחשבה זרה ובלבול כלל בכל הדברים הנוגעים לאמונתך הקדושה. רק תרחם עלינו בחמלתך הגדולה, ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה. ותקבע בליבנו אמונה שלמה וישרה, זקה וצחה ונקייה, וקדושה וטהורה מכל שיג ופסולת. ולא אפגום באמונתך הקדושה כלל. מלא רחמים, מלא רחמים, מלא חסד, מלא רצון, מלא טוב. אדון האמת והאמונה, תן לנו במתנת חינם ונדבת חסד, אמונה הקדושה. ולא יעלה ליבנו שום קושייה ובלבול וחקירה כלל בענייני האמונה הקדושה. רק נזכה לאמונה שלמה וישרה באמת כראוי כרצונך הטוב. הוציאנו מאפלה לאורה ומחושך לאור גדול, מעבדות לחירות. מפגם האמונה לאמונה שלמה באמת. ותרחם עלינו ותזקנו ותגאלנו מעוצם מררו את העבדות הקשה והכבדה והמרה מאוד שהיא תאוות המשגל, אשר גלות ועבדות של תאווה רעה ומרה זאת עומד ומתגבר עלינו בכל עת, עד אשר מררו את חיינו בעבודה קשה ויעבדו בנו בפרך, כאשר אתה ידעת את נגעי לבבו של כל אחד ואחד. בעוונותינו הרבים, קלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה, קשל בעווני כוחי ועצמי עששו. ביחנה בעמל ליבי נכשלתי ואין עוזר. אבי אדוני יוצרי ובורי, מלכי וקדושי, גואלי ופודי. הצופה לרשע וחפץ בי צדקו ורוצה בטובתי באמת. בחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. רחם עלי בחמלתך הגדולה והוציאני מעבדות לחירות. חוננני אדוני ראה עוניים משונאי מרוממים משערי מוות. גאלני משחת, פדני ממוות, הוציאני מבית עבדים, פדני משלוש עבודות הללו. הצילני מפגם אמונה ומפגם הברית ומביזוי אנשים. ותשמרני ותצילני שלא אבזה שום אדם שבעולם. וזכה לקיים דברי אבותינו זכרונם לברכה שהזהירו אל תיבז לכל אדם. תתושייני ותעזבני תמיד בעזרתך ובישועתך הגדולה שנזהר מאוד משפיכות דמים. ולא הזה ולא אבייש שום בר ישראל שבעולם. ולא אלבין פני חברי חס ושלום. אנא ה' שמרני ואצילני מזה מה שפגמתי בזה מנעורי והלבנתי וביישתי את פני חברי ורבותי בשוגג ובמזיד באונס וברצון. אנא ה' מלא רחמים, עוזרני, וזכני לתקן כל זה מהרה. ותסבב ברחמך סיבות לטובה, באופן שאזכה להזוועד יחד עם כל האנשים שביישתי אותם, או פגמתי בכבודם. ואזכה לרצותם ולפייסם. ואתה ורחמך תיתן בלבם שימחלו לי במחילה גמורה באמת, ולא ישייע בלבם שום רושם מוקפיד הכלל. ואם יש מהם שכבר נפטרו לעולמם, או אם לפעמים יצא עתק מפי ופגמתי בכבוד אנשים שמתו כבר. מכל שכן אם בעוונותי הערבים פגמתי בכבוד חכמים וצדיקים וכשרים שכבר מתו והלכו לעולמם. אנא אדוני רחמן אמיתי, הנני מפייס אותם, והנני מבקש מחילה וסליחה וחפרה מכבודם הגדול. כי חטאתי אביתי ופשעתי נגדך ונגדם. ופגמתי בכבודך ובכבודם. חטאתי לאלוהי ישראל ולכמה אנשים צדיקים וחכמים וכשרים שפגמתי בכבודם וחייהם ובמותם. נעניתי להם ולעצמותיהם הקדושים ימחלו לי. אנא אדוני מחול לי וסלח לי וכפר לי ותן בלב כל הצדיקים והחכמים והכשרים וכל האנשים שפגמתי בכבודם וחייהם ובמותם. כגדול, כקטון, שכולם ימחלו ויסלחו לעוון עבדך אשר אהבה נגדם. וישובו אלי וירחמוני ויעטוי ובעדי לאל עליון, וימליצו טוב בעדי תמיד לפני חיסי כבודיך, ויבקשו עלי רחמים ויעמדו בעזרתי לגאולני ולהצילני מכל רע. באופן שאזכה לחזור בתשובה שלמה לפניך ולעמוד בין הצדיקים האמיתיים לעולם הבא, ויהיה חלקי עמהם אחר פטירתי מן העולם. ריבונו של עולם מלא רחמים רבים, אב הרחמן, מלא משאלותי ברחמים, אורני מה שאדבר, אבינני מה שאשאל, זקני וגואלני ופדני מכל שלוש עבודות הללו, זקני לאמונה שלמה לקדושה ולתיקון הברית, ולכבד את הנשים, ולא אבזה מעתה שום אדם בעולם. ואפילו במחשבתי לבד, לא אהיה בז לכל אדם שבעולם. ואזכה להאמין באמונה שלמה בכל אדם שבעולם, אפילו בהפחות והגרוע שבישראל, שכולם חשובים ויקרים מאוד בעיני השם ידבח, וכולם מוכנים וראויים לקבל כל טוב וכל כבוד וגדולה שבעולם, ויכולים לזכות לכל המעלות שבעולם בגשמיות ורוחניות, בעולם הזה ובעולם הבא. ונזכה על ידי תיקון שלוש מידות אלו לתפילה בשלמות, ותעזרנו להתפלל תפילתנו לפניך כראוי בתכלית השלמות, עד שנזכה על ידי התפילה להמשיך רפואה שלמה לנו ולזרענו ולכל עמך ישראל, ובפרט לפלוני בן פלוני. כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. ונזכה על ידי תפילותינו של כל העשבים וכל שיח השדה, כולם כאחד יחזרו וישובו כל כוחותם לתוך דיבורי התפילה שלנו, שהוא דבר השם יתברך, שהוא שורשם העליון. וייכללו כל הכוחות של כל הרפואות, של כל העשבים והסמים שבעולם בתוך תפילותינו. ותהיה תפילתנו בשלמות גדולה, כלולה מכל טוב, מכל הכוחות של כל העשבים וכל שיח השדה למיניהם. תזכנו להעלותם כולם לפניך לריח ניחוח, להחזירם ולהשיבם לשורשם העליון על ידי תפילתנו שתהיה כלולה מכולם. ועל ידי זה נזכה להמשיך הכוחות של כל הרפואות שבעולם לתוך לחם ומים ולתוך כל הדברים אשר נאכל ונשתה. עד שיהיה לנו רפואה שלמה לכל תחלוינו ולכל מכאובנו על ידי כל הדברים שבעולם, בלי שום רופאים ודוקטורים כלל. רק אתה בעצמך ובכבודך תרפאנו רפואה שלמה, כמו שכתוב, כי אני אדוני רופאיך. ונזכה לקבל מאיתך רפואה שלמה בעת צמיחת המחלה, בעת שהחולת סתום ותמון בקרבנו, והם יודעים ממנו כלל. כי אתה לבד יודע כל התעלומות שבקרבנו, רחם עלינו ברחמיך הרבים ותקדים רפואה למכה. ותרפאנו קודם צמיחת המחלה, בעת שמתחיל איזה מחוש להתגדל ולצמוח ממנו, מה שיצמח חלילה. אתה ברחמיך לבד, תרפאנו מכל זה, כי אין לנו עדים שום עצה ותחבולה ושום רפואה לשום מחלה ומכה וכאב, הן בעת שנסתרת המחלה, הן בעת שכבר נתגלה חלילה. בכולם אין לנו שום תקווה על שום רפואה שבעולם בדרך הטבע. כי אנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה שאין מועילים כלל שום רפואות של כל הדוקטורים. הן רופא אליל כולם, תוהו המה מאבל יחד. לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולרפואותיך אנו מקווים ומייחלים, כי אתה רופא נאמן, רופא אמת, רופא חינם בחסד וברחמים. ותעזור ותושיע ותגן עלינו ותרחיקנו מרופאים ודוקטורים תמיד. ותכניע ותשפיל ותפיל כל הדוקטורים עם כל הרפואות שלהם. כי אתה ידעת אשר מזיקים העולם מאוד מאוד, והורגים נפשות רבות בכל יום ובכל שעה, בשוגג ובמזין. אצילנו מהם, הבינו שבשמיים, שומרנו מהם, אותנו ואת זרענו ואת זרע זרענו ואת כל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. זכנו לקבל כל הרפואות שבעולם על ידי תפילה לבד, ותתגלה האמת בעולם שהן שום רפואות בעולם, כי אם על ידי תפילה לבד. ונזכה לקיים מקרא שכתוב, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. וברחמך רבים תצמיח מהרה קרן דוד עבדיך, ותמהר ותכחיש לגאולנו מהרה, ותתנוצץ התנוצצות משיח בעולם, ותעורר את לב משיח בן דוד עבדיך שיקבל תפילותינו, ויעלה אותם לריח ניחוח לפני חיסי כבודיך. וכל התפילות, עם כל הריח הטוב של כל שיח השדה הכלולים בתוכם, כולם יוכללו ברוח אפינו משיח אדוני, ויעלו כולם לריח ניחוח לפניך. ותמהר ותחיש לגאולנו על ידי משיח צדקנו. בוא יבוא לא יהיה אחר ויגלנו גאולת עולם חיש מהרה. תרחם עלינו ונצטה לנו חן בעיני כל רואינו, ונזכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם ובעיני כל המלאכים והשרים שלמעלה ושלמטה. כולם ירחמו עלינו ונמצא חן בעיני כולם. ובכן תושיינו ותעזונו ברחמך רבים שנזכה להכיר ולידע כל המפורסמים שבעולם, ולדעת ולהבחין בין טוב לרע, שנזכה לידע אמת לאמיתו מי הם הצדיקים והמפורסמים האמיתיים, ומי הם המפורסמים והמנהיגים של שקר, אשר גדולתם היא רק על ידי הזוט שהיא מלכותא בלטגא, ונזכה לתפילה בשלמות בכל הבחינות, ובזכות וכוח תפילות הצדיקים האמיתיים שהם שורש הכל, אשר כולם מקבלים מהם יתבטל וייפול כל העזות של כל המפורסמים של שקר. כולם יכרעו וייפולו לפני תפילת הצדיקים האמיתיים, ולא יוכלו להרים ראש נגדם ונגד התלויים בהם ונתמכים עליהם באמת. ותזכנו תמיד לדעת האמת לאמיתו, ולקשר עצמנו באמת עם כל הצדיקים האמיתיים, שהם שורשי נשמות כל ישראל, אשר כל הנשמות נחלקים תחתם. עד שנזכה להתקשר ולהתאחז באמת עם כל שורשי נשמות עמך בית ישראל החצובים מתחת כיסא הכבוד. ועל ידי זה נזכה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים, ותתקיים ממשלתנו עליהם בתוקף ועוז לעולמי עד ולנצח נצחים. ולא יפילו אותנו לעולם, כי אתה מרום לעולם, אדוני, ולעולם ידך על העליונה, ואתה עוזר ללא כוח. ובידך כוח וגבורה, בידך לגדל ולחזק לכל. אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, שמא השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. ואתה מחיה את כולם וצבע השמיים לך משתחווים, וברצונך תרום קרננו. כי מי יאמר לך מה תעשה. כי אתה לפניך בראת אותנו בשביל כוונה זו, שנזכה להגיע לתכלית הזה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים. וכן הוא ברחמך רבין למלות רצונך טוב ולהשלים כוונתך העליונה, שנזכה מהרע לשוב בתשובה שלמה לפניך, ולשבר כל התאוות רעות וכל העבודות רעות וכל המידות רעות. עד שנזכה לתפילה בשלמות ולעבוד אותך עבודה תמה באמת ותמים כרצונך הטוב. עד שנזכה להגיע מהרה לתכלית הזה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים. ותתקיים ממשלתנו לנצח כי לכך נוצרנו. ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים שנזכה לקבל ראש השנה הקדוש בקדושה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה ובשמחה ובחדווה רבה. כי אתה ברחמך בחרת בנו מכל העמים וקדשתנו במצוותיך. ועשית עמנו חסד גדול הזה, ונתת לנו מתנה טובה הזאת, שהיא ראש השנה הקדוש. יום קדוש ונורא ואיום מאוד, אשר בו תינשא מלכותך וייכון בחסד כסאיך ותשב עליו באמת. וברחמך הרבים וחסדיך העצומים קבעת לנו את יום ראש השנה הגדול והקדוש, ויום הדין הגדול והנורא בראש חודש תשרה. שהוא חסד גדול ונפלא מאיתך, בעל החסד והרחמים, אשר אתה חושב מרחוק להיטיב אחריתנו, ואתה טוב ומיטיב לרעים ולטובים, והקדמת תרופה וצור היא למכותינו. כי ידעת כי בשר ואדם אנחנו, ומחומר קורצנו, הן בעוון חולנו, ובחטא יחמתנו עמנו. ויצר לב האדם רע מנעוריו, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אף כי קטני ערך שפלי קומה, חלושי כוח, עצובי רוח. עוללים לא ראו אור, המלוכלכים בחטות נעוריהם, מלאים חטא ועוון ופשע. אשר לו לרחמיך וחסדיך עצומים והנוראים מאוד, לא היה לנו חס ושלום שום תקווה כלל. כי איכך נפצה פה, ואיך נישא עין, ואיך היינו יכולים לבוא לפניך בחטותינו, ולהעיז פנינו ולהקשות עורפנו. לבוא להתוודות לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולהתחרט על מעשינו ועוונותינו. אבל חסדיך רבים מאוד, חסדך אדוני מלאה הארץ, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו לעולם, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדך מאיתנו לימוש לעולם, אף אם עשינו מה שעשינו. על כן גילית לנו מרחוק עוצם פלאיך, שדיך העצומים והרבים והנוראים והקדושים מאוד מאוד בלי שיעור וערך ומספר, עד אין סוף ואין תכלית. וקבעת לנו יום ראש השנה הקדוש, יום הדין הגדול והנורא בראש חודש. שאז אתה בעצמך מבקש כפרה כביכול, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח. ואתה בעצמך מתחרט כביכול על, מעש... על מעשיך שמיעטת את הלבנה, אשר משם נמשכים כל חטאנו. על כן נתת לנו פתחון פה לבוא ולהתוודות לפניך, להתחרט על מעשינו ביום הדין הגדול שהוא ראש השנה, כי הלוא גם אתה בעצמך מתחרט ומבקש כפרה אז. על כן באנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, אלוהי החסד והרחמים. זכינו ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים שנזכה לקבל החסד הגדול הזה בראש השנה הקדוש הבאה עלינו לטובה. רחם עלינו למען שמך וזכינו לקבל ראש השנה הקדוש בקדושה גדולה. כי אתה יודע שבדורות הללו בעוקבד המשיחה אין לנו שום תקווה כי על קיבוץ ראש השנה הקדוש שאנו מתקבצים יחד בכל מקומות ישראל במושבותיהם. יודע תעלומות בוחן לבבות אדון החסד מלא רחמים. למדנו והורינו איך להמשיך חסדיך הגדולים עלינו באופן שנזכה לשוב אליך באמת ובלב שלם. ואם חטאנו, אבינו ופשענו לפניך הרבה מאוד, ופגמנו בכבודך הרבה, והלכנו אחר תאוות ליבנו והמשכנו עלינו את העצר הרע, ופגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו, עד אשר אין לנו שום מליץ יושר ושום זכות על פי דת המשפט הקדוש. הן על זה באנו לפניך לכלות פניך ולהשתטח לפני רחמך, יישא כבודיך. ואנו תולים עינינו אליך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שתעשה למען רחמך וחסדיך הפשוטים. ותשב בעצמך אל משפטנו, כי המשפט לאלוהים הוא. ולא תיתן כוח ורשות חס ושלום לשום אדם שבעולם, ולא לשום בית דין שלמעלה ושלמטה, ולא לשום מלאך ושרף, ולא לשום נברא שבעולם, לשפוט ולדון אותנו חלילה. חלילה לך מעשות כדבר הזה. כי אם אתה לבד תדין את ותשפוט אותנו ביחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, מלפניך משפטנו יצא עיניך תחזנה משרים. כי אתה לבד יודע את מקומנו, כי אתה מקומו של עולם, והן עולם מקומך. ורק אתה לבד יודע לדון אותנו כולנו לכף זכות תמיד ברחמיך הרבים. רחמיך הרבים, אדוני, כי משפטיך חייני. כי אתה יודע את מקומו של כל אחד ואחד מאיתנו, עמך ישראל, איך נולד ואיך נשמע, נמשך נשמתו לזה העולם, ובאיזה מקום היה בגשמיות וברוחניות מעודו עד היום הזה. ואתה מלא רחמים ומטה חסד תמיד. אבינו שבשמיים רחמן אמיתי, חסדן אמיתי, חמול עלינו בעת צרה הזאת, אשר באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. עשי בנו חסד חינם ממה שלא יחסר עמך. וזכן ומעטה להיות כרצונך באמת, לסור מרע ולעשות את הטוב בעיניך תמיד. ובחמך רבים תמשיך עלינו קדושת ראש השנה תמיד, ותמחול ותסלח לנו על כל פשענו וחטאותינו ואמנותינו. ותמלא פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט. ויהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימי בראשית, כמו שהייתה קודם מיעוטה. ותזכנו ותעזרנו שנזכה לאחוז עצמנו בכיסא הכבוד, בשורשי נשמות ישראל, עד שיהיה לנו כוח לעשות ראש השנה, להמשיך ולהעיר עלינו ועל כל ישראל קדושת ראש השנה תמיד. ונזכה לדון את כל אדם לכף זכות תמיד, ולהכריע את כל העולם כולו לכף זכות, לזכות את כל אחד ואחד לפי מקומו. ונזכה לידע באמת מקומו של כל אחד ואחד. ולהמשיך זכות וחסד ורחמים על כל אחד ואחד מכלליות ישראל, עמך הקדוש אשר בהם בחרת, אפילו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים. ותפתח לנו אור הדעת שנזכה למצוא זכות לכולם, ותרחם עלינו, ותשמרנו ותצילנו תמיד שלא נדבר שרה חס ושלום על שום בר ישראל שבעולם. ותצילנו בהחמך מלשון הרע ואבק לשון הרע, ולא נתחיל לדון שום בר ישראל לחובה חס ושלום. רק נזכה לדון את הכל לכף זכות תמיד, ולהכריח עצמנו בכל כוחותינו עד שנזכה למצוא זכות וחסד וטוב לכל אחד ואחד, אפילו בתכלית הדיוטה התחתונה, בתכלית הגריעות והפחיתות, ולהכריח הכל לכף זכות תמיד. מלא רחמים, מלא משאלותינו לטובה ברחמים, ותיתן לנו כל חפצנו ובקשותנו לטובה הכי שקל מהרה. ותתפאר עם כל עמך ישראל לעולם, מגדול ועד קטן, כי כולם יקרים וחביבים בעיניך כבבת עין ובידך הכל. הן כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה, ובעצם שפלותנו וגרירותנו ופחיתותנו ודוחקנו ועמלנו. ועוצם ריחוקנו ממך, לדאבונותינו וחטאותינו הרבים והעצומים. עם כל זה אתה יכול להגביינו ולעלותינו, ולהמשיך עלינו קדושה וטהרה, ולהחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ולקרבנו לעבודתך באמת, עד שנזכה להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך. <coughs> כי אתה מקים מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו. ואתה משפיל גאים ומגביה שפלים, ואתה מלא רחמים עלינו ועל כל ישראל תמיד, בכל את ובכל רגע. ואתה עושה נפלאות גדולות לבדיך, כי לעולם חסדיך. עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. כאמור, אין קדוש כה', כי אין בלתך, ואין צור כאלוהינו. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל, מהשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו. כי לא בכוח יגבר איש, אדוני יחת ומריביו עליו בשמיים ירם. אדוני ידין נפשי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. ונאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במערום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. יהיו לרצון ימרפי והגיון יבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן כן יהי רצון.